Розділ тринадцятий Форт-префект вибіг на капітанський місток Золотого Серця. «Тріліан! Артур!» – вигукнув він. «Він ожив! Корабель знову працює!» Тріліан і Артур спали прямо на долівці. «Гей ви, ну ж, бо ми рушаємо!» Він став тормосити їх, щоб вони прокинулися. Привіт, хлопці, защебетав комп'ютер. Це чудово, що я знову з вами. Можете мені побірити? Хочу вам сказати, що. заткнися, убірвав його Форт. Скажи краще, де ми з біса опинилися? Друга планета зоряної системи жаби, і мушу вам сказати, це справжній смітник, сказав зафот, вбігаючи на капітанський місток. «Привіт, хлопці! Ви, напевно, страшенно раді знову побачити мене, бо ви наче поніміли і не знаходите слів, щоб привітати такого хвацького молодця, як я». «Що сталося?» – напівпритомно сказав Артур, підводячись з долівки і ще не тямлячи, що відбувається навколо. «Я знаю, що ви відчуваєте зараз», – сказав Зафот. Я такий видатний, що є сам втрачаю дар мови, коли розмовляю сам за собою. Приємно знову вас усіх побачити. Тебе, Тріліан, Форда, і поподібного. Гей там, комп'ютере. Привіт, містер Бібельброкс, сер. Певно, що для мене велика честь. Замовкни і вивезе нас звідси. Але швидко, швидко... «А як же, друже, а куди вам хочеться?» «Будь-куди, немає значення», – вигукнув зафот. «Але ні, таки має», – схопився він. «Нам треба дістатися до найближчого місця, де можна перекусити». «Буде виконано», – відповів щасливий комп'ютер. І місток струсонув потужний вибух. Коли через хвилину зайшов зерніву з підбитим оком, він ошелешено побачив чотири пасма диму.